Rugăciunea a, 12 a în Duh și în adevăr, Doamne, Duh al cunoștinței și al adevărului, Te iubim, Te slăvim și Te rugăm, dăruiește-ne lumina și iubirea Ta, sfințește-ne cu adevărul Tău ca să dobândim cunoașterea celor mai presus de fire, să ne separi de Duhul trupului și de Duhul cel clean al lumii prin darul deosebirii Duhurilor, dăruiește-ne cunoașterea Sfinților Taine pecetluite,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 Pentru că Domnul Savaot este sfânt și de el trebuie să ne temem și să ne înfricoșăm. Dăruiești-ne lumina lina Sfintei Slave, care ca un scut ne va apăra și separa, când cu rugăcina înduc și în și adevăr ne vei bine cuvânta.